Në alhamdhe lillah, në ahmedu, në në staginu, në në stafiru Më në audhu billahi min shururë, në pusina, në misajati amalina Me jahdi e lau falamud illa la, ujidilil falahadja la Më ashadu an la ilahe illa Allahu ahdhu la sharika la Më ashadu anna Muhammedan abduhu wa rasuluh Lesën <cancjubil> në ruër Sot dhe flasim për një të ështje pak të qëdichme Theme qëdichme sepse Unë nuk di që këtë qështje të të rahur të mba të të mba, të, mba, të, mba, të mësim për të. Gjithashtu dhe përështu e se është shështja nashkaluar ose pëthuaj se e haruar. Edhepse ajo është shumë rëndësishme në të vërtet. Këtë qështje është rëndësia që ka mësimi i gjuhës arabe për muslimatë. Lezim Osman. Rëndësia e gjuhës arabe është shumë e madhe. Rëndësia e saj vjen në disa aspekte. Ne të gjithë dimë që Allahu subhanahu wa taala ka zbritur Kur'anin në këtë gjuhë. Dhe ka dërguar profetin e Tij sallallahu alaihi wasallam tek populli që flisnin këtë gjuhë. Dhe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 si shkon treguarit sa dietar është gjuha e banorëve të xhenetit. Është transmetuar një hadith i shkëndojsh i dobë për të gjë, por janë disa lidhje të tjera të sakta për çështinë që tregojnë që, që gjuha e banorëve të xhenetit është gjuha arabe. Edhe për këtyre është hadithi që transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur të hym banorët e xhenetit në xhenet do hyjnë dhe gjatësia e tyre është 60 parakrahë. Edhe bukuria e tyre është si bukuria e Yusufit edhe mosha e tyre ish mosha e Isa alayhis salam 33 vjeç ku ngjinit qiell dhe gjunga e tyre ish si gjuha si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në gjuhën arabe. Ji dhe sho transmetohet nga rikrime transmeton rikrime nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu se ka thënë gjuha e banorëve të xhenedit është arabishtja. Kjo gjë gjithashtu është transmetuar edhe nga Imam Zuheri i cili ka vdekur vitin 128 hijrit. Këtë gjë ka të rëgohë që të shtu dhe i mënkejim në vjërshën e ti. Këtë gjë, dhe më thërën, këto gjë në marish më jaftëm për besim të arim, por kanë dëshmu dhe qafirët që gjua arabe ka një loj bukurirët dëshant, a e se duket me dëvërtet, dhe më nështë të ambush mëndi që ajo dhe më të gjua banorëve të gjenetet. Ka të rëgohë një orientaliste që ishe dhe më me titullin doktore, dhe më thë shumë veçantë. Gjuha arabe ka një lloj melodi shumë veçantë. Dhe nuk mund të them vetëm se ajo më duket sikur është gjuha e xhenetit. Këta kanë treguar domoshta gjuhëtarët në, domoshta ato librat e tyre që kanë folur për rëndësinë e gjuhës arabe. Kjo është veçori e parë, veçoria e dytë e gjuhës arabe është që gjuha arabe është gjuha e Kur'anit dhe gjuha e Sunetit e profetit, të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i mëdhur ka treguar në katër gjuhë të Kur'anit qi këto kur'ani ka zbritur në gjuhën arabe. Inna anzalna Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Do ne kemi zbritur atë Kur'an arabisht që ju ta kuptoni. Që ju ta kuptoni arabisht. Edhe ashtu ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala: Wa kadhalika nazzalna hukman arabiyan. Edhe ne këtu e kemi zbritur atë gjykim arab. Do thonë si të thonë legjislacion arab, arabisht do thonë. Wala wala qad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Thot, ne e dhim që ata pretendojnë se ty ta mësonë të Korani njeri. Thot, lisanu ledhiju l'hidu në i lehi e a gjemi u ha dhe lisanu në arabiju më bin. Thot, gjuhë ati personit të sinë ata e pretendojnë që të pasë kamësuar të arabijit e të, të pasë kamësuar të koranin. Thot, gjuhë ati është gjuhë e huaj. Kurse Kurani thotë është një gjuhë arabe e pastër. Thuaj Allahu subhanahu wa ta taala, "Lisanun arabiyyun mubin", gjuhë arabe e pastër ose e qartë. Gjithashtu ka thënë Allah subhanahu wa ta taala, "Wa kadhalika nazzalna al-Qur'ana arabiyyan", a do të kemi zbritur te Kurani arab, arabisht, domethënë. Gjithashtu ka thënë Allah subhanahu wa ta taala, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin, ala qalbika litakuna minal mundhirin" bilisanin arabiyyin mubin. Fat Allah subhanahu wa ta taala ne kësho kemi zbritur atë, do të ish zbritur nga Zoti i Botrave, e zbritje të Shpirtit të Shenjtë në zemrën tënde që ti t'i jesh para para Lajmëruesve me gjuhën arabe të qartë. Ëh, i dashur ka thënë Allah subhanahu ta i i wa taala Kur'anan arabiyyin ghayyadi'u la'allahum yattaqun. Ne kemi brotë Kur'anin arabisht, në cilin nuk ka nuk ka devijime që ata të përksojnë Allah subhanahu wa ta taala. Gjithashtu Allah ka thënë Kur'anulahu ja'alna kur al-Qur'ana 'a, a jami'an laqalu loul la, la, la fusilati ayatu. Edha ata do thon, po pse ky Kur'ani do ishte bër jo arab, do thoshin sikur domthonin se sikur ti si ishe bër arabish, do do kërkonin të bësh arabishi, të ishin të qarta ajetët e tij. Kështu që Allahu Subhanetauri pse ne ka bërë atë arabisht. Edhe fatikisht Allahu i mëdhuar që e ka zgjedhur arabisht ndër gjuhët e botës, e ka zgjedhur sepse në të ka veçuri që nuk gjenden as në gjuhë Po arsye sepse siç e sëpse, se thash Islami është i përgjithshëm për gjithë njerëzit për gjitha kohrat. Dhe arabishtja është gjuhë e cila ka mundësinë të përbollojë të gjitha të gjithë njerëzit, të gjitha kohrat ti përbollojë ata domethënë në të gjitha format e veta, qoftë në fjalë, qoftë me formulime fjalish, qoftë me me me me çdo lloj problematike tjetër apo nga ana figurative më radh. Gjuha arabe domethënë është gjuhë tepër e veçantë edhe është një nga gjuhet në më thush gjuhet me elastike elastike po them në botë të cilët kam mundësi të shprejhin me pak fjal i detë shumë ta ose të shprejhin një detë vetme me shumë sinonime i cilë e jepë në më zbukurim fjellive që i bënd në më shumë tërhejse edhe allohën sëmohane tajnë prandaj ka të zbrytë në kurani gjuhë në rabë dhe zgjodhe të ndërgjitha gjuhërët sepse ajo është gjuhë desila ka pas mundësi të mbartit fjalë Allahu subhanahu wa taala dhe t'o përcojë njerëzot në formë më të bukur. Dietarët kan, kanë, domthonë, kanë nxjerrë një rregull të bukur lidhur me çështën e gjuhës, thon këtu. El kelimatu qawalibul maani. Thon fjalët janë kallupet e kuptimeve. Domthonë fjala është kallup për kuptimin. Sikurse më pas tashi domthonë se të dëshon të bësh një diçka, domun ta, si thosh, të hedhësh një copë për shembull ar ose bakër të shkrirë për ta hedhur në kallup, që i bëhet marrë formën e vet. Sa më bukur të bësh kallupin, aq më bukur do të dalë dhe dhe ajo që të hyj brenda, apo jo. Këshu janë edhe fjalët. Fjalët arabishtes, domthon, janë kallupa të kuptimeve. Edhe këto fjalë që ka arabishtja nuk ka asnjë gjuhë tjetër. Prandaj Allahu Subhanuhu Tale ka zgjedhur të lutëgjë, sepse ajo ka mundësi që të shprehë disa ide që nuk i shprehë dot domthon asnjë gjuhë tjetër me me me, me fjalë shumë bukur. Edo tregojm disa veçoritë e gjuhës arabë në veim. Ka thënë Ibn al-Qayyim: "Ose nëma juarifo fadlul Qur'an, min nëma juarifo fadlul Qur'an men arafa kelamul arab." Fot Ibn al-Qayyim Allahu mashroft. Përkthosë në të vërtet fot e njeh vlerën e Kur'anit ai i cili njeh fjalët e arabëve. Do të thotë një fjalë arabishtën. Po sikon se muslimanët gjithë kanë Kur'an, por nuk e din vlerën e tij. Nuk e din të mëdoshtar. Kurse U e lidim në Mughila I cili ishe mushrik A ishe mushrik vërtet Por a i e din të Arabi ishten shumë mirë Edhe njifte vjershet të Arabve Njifte, dë më thënë, poemat të Arabve Njifte, njifte romanet dhe të ture më raf Për në dhe kërët gjithë Kur'anin U këthyë të, të kërështi mahnitur Sepse gjëjë për ti një vishka te për qodishme Dhe që këtullë mahnije Që e kështë e nëse kemi, sot, pse? Sepse nëse kuptojme Edhe arsip se nuk më këpëtë, se nëse njëjmë gjuhën në Arabës është duhet, për ne edhe duhet dhe më dojnë që shumët dhe më zojnë që nëse ne dëshërim të ashijojmë bukurinë në Quranit, që ne më zojmë gjuhën e ti, gjuhën e Quranit. Edhe, përse për këtë të qërështë e punës mësimit gjuhës Arabë të lezër, nuk dijet një historinë e Islamit, ndoj njëherë, nuk dijet një historinë e Islamit, që ku ka si Allah s'panët tal Ti kanë përkthyer librat e Islamit, qoft Kur'ani, qoft Sunneti, qoft librat e tjerë, ti që përkthyrin gjuhë të tjera për vjesën e shekullit tonë. Nuk diet për kënd çfarë do thë? Sa herë që hynte një musliman fe, ata msonin një herë msonin gjuhën arabe. Po ti shikosh për Andaluzin, Andaluzia ka qenë një shtet krishterë. Andaluzia, që sot është Spanja sot më. Ata u bënë domethënë, erdhi hyri Islami, futi me veten, futi gjithashtu gjuhën arabe. Tom provojse futet më dhoni sa fulet dgjuhën arabe, sepse arabizme vërtet është kallupi i cili ka mbaritur këtë kulturë, kulturën islam. Gjuha është mbarësia e kulturës. Që nëse ti mëson një gjuhë, ti më ke marr ke marrë me vete edhe kulturën e atij populli që e ka atë gjuhë. Nëse ti nuk e njeh atë gjuhë, sado që ti njehsh atë kulturë, ti nuk mund ta duash atë në të vërtetë nëse nuk e njeh gjuhën e tyre. Të sepse nuk ka nuk e muziti që ta kuptosh idén, asë që shprehin e ta, pa i kuptuar, pa i konceptuar, gjithë si që konceptojnë e ta me gjuhë në tyre. Këllë gjithë do nënë kuptohet qartë për të që marim vesh arabishten, ose për të që mësonë shdojnë gjuhë, kur ti mësonë gjuhë filonë e do atë popullë edhe atë kulturën që ka i popullë. Dashë e pa dashë. Pra ne dhe thotë që më në kaim që nuk ka mundës të njokë një vlerë në Kur'anit, nësa i nuk një vgjuhë në Në librin e vet i Dhahil al-Waqt wal-Ibtida' nga Dhahsan al-Basri sa është pyetur, çfarë mendimi ke për disa njerëz që po mësojnë arabishtën? Tha, "Domthon, kam bërë shumë mirë, kam vepruar shumë mirë, ata po mësojnë gjuhën e profetit të tyre." Ata po mësojnë gjuhën e profetit të tyre sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Imam Buhariu në librin e tij të sakt ka vendosur një temë në të cilën thotë: "Bab, nezel al-Qur'an bil-lisani bil Quraysh." është Kur'ani ka zbitur në gjuhën e kurreshve. Mbas se dikush të duam pyesi, ka "Në kart ku çka do të më narrishta kjo gjuhë ka rëndësi më radh, po ti pse na flet në shqip?" Normalisht do më hiç në plas sepse është domosdoshme, ju nuk do të kuptoni po ti si arabisht. Edhe domthon këthe e them më për për të mësuitur vëllezër që ata domthon ta mësojnë gjuhën arabe sepse kjo është shumë e rëndësishme. Gjithashtu ka thënë mëme thaalibi, që është nga një gazetar dëgjuës. Thot إن من أحب الله أحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أحب النبي أحب العرب ومن أحب العرب أحب اللغه العربيه التي بها نزل افضل الكتب على افضل العجم والعرب ومن أحب العربيه عني بها وثابر عليها وصرف همته اليها كما ذكرت في libro في اللغه وسر العربيه thot kush e do Allahun e do të dërguorin e tij të zgjedhurin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe kush e do profetin sallallahu alaihi wasallam ai do Arabët edhe kush i do Arabët ai do Arabit, edhe edhe gjuhën arabe në të cilën zbriti në të cilën domthonë këtë gjuhë zbriti libri më i mirë që ka zbritur tek Arabot dhe tek jo Arabot edhe kush e do arabishtën ai domthonë kujdeset për ta mësuar atë dhe përpijet për ta për mësuar atë dhe gjithë interesin e tij e drejton nga ajo Edhe arabishtja vëzhgo nuk është gjuhë bështir, e vështirë. Këtë do t'rregoj më mbarë, inshallah, do t'rregojmë edhe dëshminë Qafirave që ata kanë kanë pranuar vetë që arabishtja është gjuhë shumë e thjeshtë për të mësuar, nuk është e vështirë. Ajo është e thjeshtë, është gjuhë e gjerë, është gjuhë shumë e bukur. Është gjuhë shumë e bukur, gjuhë e gjerë dhe është, më thon, ka një lloj elokuencës veçantë që s'e gjin të asnjë gjuhë tjetër. Pa ndër të u thash domodin që dietarët thonë që fjalët janë kallupa të kuptimeve dhe arabishtja ka fjalë të çuditshme, po të shikosh për shume arabishtja, vetëm për një për një ide mund të ketë disa fjalë. Edhe pse njerëzit nuk i njohin gjitha fjalët, por ato do shprehin domthonat e shumë llojshme. Për shembull, fjalët dashurie. Në gjuhën arabe për dashurinë janë shprehur rreth 50 emra. Sistemi për në përshumë gjuhën shqipe themi gjël, këndez, kaposh. Entëra fjalë me din kuptim. Në arabisht fjalët dashuri ka shumë fjalë. Ka për shembull al-hub Ka për shumë në Mëthënë, El Ud, Tetejjum, Ka për shumë në Alaka, Ka për shumë në Luzum, Ka përmëndu në Mënkejme në Libër dhejtën 6-10 emra. Dhe shdo njerë për të të të rëgohë një grënë të dashurje, nuk që se ka tjetra. Ka për shumë në Lkullë. Këtë këtë këtë dëshurje qëtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë e vjen ja fjala khalal dha khalal do ne hapseyr numri 2 gjërave. Domthon thot ka hyr dashuria në çdo hapësir të zemrës, nuk ka nese hapësira është mbushur plot, prandaj quhet quhet kënde dëshirë që arabi, thot, chudi, dhe medhen, të holla. Po kjo është gjada më lart e dashurisë që e ka mbushur zemrën. Çfarë shpjegimi çapi në arabë domthon. Çudi domthon, din çudi të gjua arabë që nuk e ke dëgjuar asnjëherë. Ah, asnjë gjuhë botë fare, absolutisht. E jo më dëgjua angleze. Nikoj që domthon po tallong po tashikosh Porse ku djusa angleze, gjuha angleze është një gjuhë më e varfër në botë në aspektin e strukturës së si gjuh. gjuhës. Dogjë shqip është më mirë se, se sa anglishtja, si strukturë gjuhë, gjuha shqipe është më është më elastike sesa gjuha angleze. Gjuha angleze është gjuhë shumë e varfër. Domthonë ato strukturat e fjalive kanë shumë të ngushta. Donë edhe fjalët gjysmë fjalë i katkohzuara. Njëkohë qe arabishtja domthonë është gjuhë që jep Edhe shumë pak merë, edhe nëse ka marë, ka marë nga, nga, në më thënë e problematika që kanë pas njerëzit vetë, në vetët me shpirët e tyre, jo të gjuha, se gjuha është, është shumë fëqishme për të prodhuar fjal të reja, në vetë. Gjithashtu të regot nga një shekh në cili queshe Mgjët dhe Zëhawi, Allah me shëroftë. Thot, thoshte ky për veten e tij thot. Unë sa herë kaloj në rrugë dhe shikoj ndonjë copë letër në të cilës ishte shkruar me gjuhën arabe, unë e merrja atë dhe nuk e lia tokë se thosha kjo është gjuha e Kur'anit. Vetëm se ishte gjuhë në gjuhën arabe, dhe pse mos kishte emrin Allahut. Donëm ai shumë e donte gjuhën arabe. Sepse nga që donte Kur'anin, e donte Islamin, e donte hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Profetit Prandaj dhe ai më thonë e respektonte atë si gjuhë dhe Hak është për Allah që të ndimoj një personi cilë të dojë gjuhë në Arabe në të në të formë që i të mësojë ta. Së treti, gjuhë në Arabe është një prej kushtëve që njëri ju të bëjë të ditur. Nuk ka mundësi një person që të bëjë të ditur nëse në jëfë gjuhë në Arabe. Sepse Kuran i ka të bëjë në të gjuhë. Edhe Suneti Profetësën Karun në të gjuhë. Edhe këte kanë shprejur djetarë, dhe më thënë për personi cili dishrund bëti ditur që a i të mësojnë në rëndë gjuhon arabe në nuk du të gjatë në të këllojgjë nëmërisht në kjo du të jeti qartë po du të tërgojin në dishka këtu që në dy një një një një një një një në të shështjene rëndësit gjuhus arabe për e këtëjrë është një një një një një një një një një një një një një një një ka qënë nëhonë djetari madhë, nëzën se e Bu Hanifës. Nëzën se Bu Hanifës, ka së duhet gjështot e mamaliku. Ma ndi kur së duhet i mamaliku, la 2-3 të të medhebit e Bu Hanifës, për shkak se gjëjë hadjet reja. Dhe ishte gjukatës të khalifja Harunër Rashid. Kër hynë njërë bujësufi, gjënë të Karunër Rashid i Mamel Kisaj. Mamel Kisaj ka qënë nga djetarë të gjuhës arabe. Mamel Kisaj ka qënë nga d Ule aty po bisedonin edhe në formë shakaje. Edhe i thotë ky ë edhe i thotë ky Buju Sufi i, i thotë Han Rashidit Khalifës, o prinse besimtarëve, thotë ky kufiu, kufiu do të thotë nga kufa domethënë ky, ky sai, të mundi thotë po rri vetëm këtu te ty. E i thotë ky Buju Sufi, kusoz me disa gjëra të çuditshme, thot, thotë të cilat ma ma kanë marrë, më kanë bërë për vetë, ma kanë marrë zemra, thotë. Edhe i thotë Kisai, pas e ktheu Kisai i thotë Buju Sufi, "O Buju Suf, a do të, të bëj pyetje?" Edi thotai a do a bosh njuho thot sepse kes dieta jua isaj a do a bosh nju bom fik i do dei n fik edi thot haru na si di vullu po qeshe ti do i bosh ju yusuf pyso pyte n fik vullu djai dieta fiku ti ti dieta jua skelim me fikun i do de podo i do de po yusuf çfarë do nin keim për një person që i thot gruas së tij anti taliqun indakhalit dar dhe ja lexo as i as a in apo n edhe i thaj i thotë Brusovinas ajo hyn në shtëpi do të thonë dije je divorcuar nëse hyn në shtëpi pa i thotë ju in the hall the dark ka, ka dy kuptime kjo varet se si e shpreh edhe ja lamtollë forma që ti shikoj ti e kuptoj ke po s'e kupton se ka lidhur me, me kuptimin gjuhësor i thas ky nëse hyn është divorcuar i thotë gabove edhe thë qishi hau Rashidi edhe i thashi është e saktë I tha saktashë nëse thot, thot i thot gruas tënt anti taliqun in in dexhalti ddar ti je e divorcuar in dexhalti ddar do thot nëse hy në shtëpi. Do të thon se i thot anti taliqun en dexhalti ddar do thot ti je divorcuar sepse hyre në shtëpi. Do të thon që vetëm e i qëndojnë kuptimi i fjalës. E për yusufi se ka pikëto ligj dhe, dhe gëboy, do të thon që ligji ndryshon këtë kuptimi vetëm për një shkroi ë, domethënë tregoi tonë, e thot pasaj si është, ja tregon kësas si është, kupton? Kjo edhe domethënë që vetëm për shkak të kësaj gabojë, ata kanë dijetarë. Ji dashnë thotë si u themi ti mirë. Dietëse, mësimi i gjuhës, domethënë që të bëhet zakon mësimi i gjuhës arabe, ndikon edhe tek logjika, edhe tek morali, edhe tek feja e njeriu ka një ndikim të fuqishëm thotë. Edhe në këtë lojë gjithashtu ndikon tek njeriu që ai të bëhet si brezi i parë i sahabëve të tabiinëve edhe t'u ngjajë aty në logjikën e tyre, në fenë e tyre, në marrën e tyre. Madi e thotë shej semtimi i më vëzhdon dhe thotë: Madi vet gjuha arabe dhe vet gjuha arabe është për fes, shetë. Vet gjuha arabe thotë është për fes. Dhe njohja e saj, thotë, o ma'rifatuha fardun wajib. Njohja e saj është fardh edhe wajib. Kështu thotë shej semtimi i më, domthonë, do të çpim fitarë. Pastaj tashi për gjykimin fitarë, thotë njohja e gjuhës arabe është farz edhe vaxhib thot. Sepse të kuptuarit e Kur'anit dhe Sunetit është farz, edhe Kur'ani dhe Suneti nuk kuptohen vetëm se me anë dëgjues arabe. Edhe përderisa nuk kupton vetëm me anë të saj, atëherë përderisa kuptimi i ty është vaxhib, atëherë edhe njohja e gjuhës arabe është vaxhib. Kjo është gjykimi që kanë dhënë shejku ulsam ibn tajmije thot. Gjithashtu thot shejku tajmije në një vend tjetër Ma'lumun enë të mësimi i arabishtës dhe mësimi i arabishtës është detyrë e de kufizuar. Do të mësohet të gjuhën arabe dhe mësimi i të mësuarve thotë është farz kifaje. Farz kifaje, por thotë një pjesë e saj është e farzain. Po çesëm të them një pjesë e saj është e farzain, domethënë farzain kuptosh gjërat kryesore të islamit. Të kuptosh Fatihan që po lexon në mos Kupton gjërat elementare të cilat do t'i kuptojmë mosimarrë, ti kupton gjuhën që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj tregon një ether këtu shehulsem femie nga Umar Ibnu Jezid thotë shkruaj ti Umarun Khatabi i shkruajte bu Musa Eshariut radhiyallahu anhu këtë letër në fund dhe i tha: "Am ba'd fa tafaqahu fi as-sunnah wa tafaqahu fi al-arabia wa a'rib al-qur'ana fa innahu arabiy". Thot, mësojnë i sonetin, dhe mësojnë i arabishtën, edhe ledzojnë i Kur'anin të sakt me zënore, si që ërë, se pësa i ka zbitën formë arabin, dhe në mëtollë e formët qartë. I dhe është tu, transmitohet, nga omejë rëdja lanu, se ka thënë, taallëm u lë arabie fe in në hamin dinikum, mësojnë i arabishtën, se pësa jo është pjesë e festuaj, edhe, dhe mën kjo, këte ka tërguar, shekër lësëm të Gjithashtu, ka tërguaj më shafiju, kur ka folu për bidatëshindë e bidatin fej. Ka thënë, ma gjehile në nësë, walak të lefo, illa litërkihim lisanë al-arabë. Thodë njerëzit, nuk u bënë një randë, edhe asë nuk arë në kontradit më njerëtjetën, vetëm sepse ata e lanë gjuhën e arabëve. Vetëm sepse ata e lanë gjuhën e arabëve. Gjithashtu, Hasan el al Basri, Allah me shiroft, ka thënë për bidatëshindë, ehleket humu l'rujmeh. I shkatroj e ata thot Ajo mos njohi arabishtes I shkatroj e mos njohi arabishtes Ndukë mos njohi gjuë në vërtet Kjo e qërë njëme pasaj Në që a i ti kuptoj argumentet gëbim E me kuptimin gëbuart argumentetve A tere i dhe më dhe në marish Do të dhe vijoj nga Ndërsa, e vërtet ta Ndërsa Veqorit arabishtes në marish Dhe në që janë veqorit Nuk i ka dhe dhe asin gjuht tjetër Dhe këte e themi me bindet plot Sepse A të dhe më dhe më njefton por të kuptuar vlerën e madhe të Karabishet që Allahu e zgjodhte siç ka thënë Ibnufaris. Do ka thënë Ibnufari se cili ka qenë gatitarët e qjus, gatitarët më të mëndëj të qjus, i cili ka vdekur rreth viteve 390 Hijrit. Thot gjuha arabe është gjuha më e mirë dhe më e gjerë, thot. Dhe mjafton si argument për këtë që Zoti Botrave e ka zgjedhur atë për vulin e profetëve dhe ka zgjedhur atë për të zbritur librin e tij të art në atë gjuhë. Prandaj thot nuk ka mundësi askush që ta përkthej Kur'anin në ndonjë gjuhë tjetër. Kurthenda ta përkthehet, mund të qiti japë të gjithë kuptimin e Kur'anit në Kur gjuhë tjetër. Nuk ka shans. Ka shans. Nuk ka mundësi, sepse nuk e përballon dot as i gjuhë tjetër, domthonjë që të japë ato kuptimin që ka arabisht. Nuk ka mundësi ta bëj dot lloj gjë e kush. Prandaj domonësh domozohesh që ne të shkojmë te gjua Kur'anit, jo ta sjellim në Kur'an të gjuhët tona, të cilat në një gjuhë, të cilat kanë evoluar dhe janë deformuar nga njerëzit. Për dashj domosdoshme dhe ke ibn Farisvet ka bërë një libër, një fjalor, fjalor gjuhë, i cili quhet El Qamus. Është nga fjalori më të çuditshëm që, që mund kam parë në sytë. Dhe, okay, që pare, ka parë ndër rreth. Dhe ugrit domosdoshmë bëhet fjalë që para ka shkruar të para 1100 vjetësh të fjalorit, 1100 vjetësh. Fjalorin. Edhe si përkësi shkruan fjalët, ai t'i tep domthon i tep fjalën, i tep rrënjën e fjalës, edhe kjo rrënjë ka në origjinë ka të gjithë kuptimi në pas se pra sa i vjen ku kuptim por shumë thot fjala esed fjala esed Jun Abdul Luan thot fjala esed për bëhet nga tre shkronja e s e d dhe në origjinë këtë fjalë kjo fjalë do të thot fuçi thot domethënë sikur do të tregojë që Luanin është hytur esed sepse ai ishi fuqishëm kupton do të tregonë origjinën e kësaj fjalë on ka një lloj mund shpjegimi të çuditshëm tregonin që xhërsinë e mallë të gjuhës arabe edhe të bukurisë saj edhe i parë dietar që dije që ka shkujtur fjelor në gjuhe, ka qenë Khalili Benahmed El Farahidi, i cini ka vdekur rëdhviteve në 150 hitërit para dhe mënë 1250 vjetësh më shumë se, 1280 vjetësh ka shkujt të libër në vetë l'Ajn, l'Ajn është fjelor dhe ka rëdhvitu një ndojë rëdhviti të qëditshme nuk ka rëdhviti si pas alfabetit, po e ka rëdhvitu si pas tingujve si pas tingujve ndo ke filluar tingujt përshonë Shkojnë ti fillojnë me me me me tingun që shqiptohen nga nga majë gjuhës. Pastaj shkojnë që shqiptohen nga thellësia, pastaj shkojnë që shqiptohen nga fyti. Kjo i kam tharë, doonë që një person që nuk i njeh mirë se ngatallin shkronjën, nuk e di se ku ka radhën kjo shkronjë. Kupton? Një radhë e çuditshme. Që janë, domethënë arabët kanë pasur gjersën gjuhës, ku i studion tashë orientalistët çuditën për gjuhën që u ka dhuruar Allahu subhanuhu teala arabëve. Dhe kjo është mrekulli për Allah, për Allah subhanuhu teala, për shkak që të ruhet fe islamë e pa ndryshuar. Prandaj dhe suneti suneti i muslimanëve, po them suneti i muslimanëve dhe rruga e tyre ndersheku i ka thënë që ata u mësonin arabishtën aty që hynin fe dhe nuk e përkthenin aty fen në gjuhën e tyre. Sepse çdo lë përkthimi ka problematikat e tij dhe unë shoh për shume sot përkthimin në gjuhën shqipe. Ua them këto lëgjë, domethënë me me atë që kam parë vetë, ka shumë problematika përkthimi. Për shumë arsye. Nuk është thjesht çështë për shkak për të dikush dije, po nuk di ta përkthej. Po ka, domethënë sigurisht një i më mirë tjetër, por kështu si më i mirë në radhë, në disa momente për shkak të humbet me mendë sepse mendja e njeriu është. Edhe në moment për shkak të përkthej gabim, edhe ndeshon krejt kuptimi. Plus se kemi parë pafasar libër që ti e lexoj gjuhën shqipe ata nuk e kupton fare, do të duket si se po ata janë lipër shumë vështirë. Sa ndihot vështirë, problematike që ndron që ai që ka përkthyer, domethënë nuk nuk ka pasur mundësi që ta, ta, ta kuptojët të si shduhët, që t'japit në kuptimi në duhur në Gjuar Shqipe, edhe parësur të shumë të fse Gjuar Abe nuk është njësë si Gjuar Shqipe, nuk ka rasohën, nuk ka krasim, në Gjunaf të bësh krasim në rëtë të dyëve. Gjunaf këptimi popullorën, në një Gjunaf që të këptimi në samë. Gjithashtu, e, Gjuar Abe nuk ka një noj kapaciteti të gjirë të fjalëve. Nuk më thënë, më po kam parë dhe një dhe më që përmbani, një në internet vetëm von disa fjalore që përmbajnë gjuhën arabe rreth 4 milion fjalë 4 milion fjalë që nuk është aq shumë më pak dhe domethënë siç e thash së pari dijtari që kanë shkruar për këtë domethënë ka qenë Khalil ibn Ahmed al-Farahidi fjalor vetëm fjalorë të gjuhës arabe sot për shkakun ke fjalor ke domethënë fjalor normal janë fjalorë që janë me një vëllim, me dy vëllime, tre vëllime nga fjalori më i vjetër, fjalori më e ljoherit që ka bërë që që që që të quhet as-Sahih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 Vetëm fjalor arabishta arabisht. arabisht domthon kuptoni një vëllëzë shumë shajguke të mbash. Është një gjuhë domthon madhështore që ka një lloj bukurie të pa pa par. Dhe subhan me gjithë lloj gjerësi që ka, nuk është vërtet vështirë për të mësuar. Normalisht ti domon gjithmonë do gjesh vetë rregj që nevojitet të mësosh, por ti domon më duke mësuar një lloj numër të caktuar për shkakun, për shkakun se ti do të mësosh fjalë që ndodhen në Kur'an dhe shumë vija që ndodhen në Sunetin mjë e Profetit sallallahu alajhi wasallam, mjaft se ti lexosh ato poshtë as edhe kupton Kur'anin. Dhe bërë dhe radhë, ose mund të zosh dihetar edhe e kupton çfarë qëllimi i tyre më radh, ose kur ka ndonjë fjalë që është pa qartë, shikon fjalor dhe e gjen kuptimin e tyre të ta. Fricë domthon Arabishtja ka shumë fjalë. Ka shumë sinonime domthon, si thar për shembull për dashurinë. Uh, Arabot në arabisht janë rreth 60, 60 fjalë, 60 fjalë që kanë sinonime, por në të vërtetë leksiku i gjuhës arabe ka në kontradikt me njëri tjetrin. A ka sinonime në arabisht apo jo? A ka sinonime? Pse? Çdozon vërtet çdo dy fjalë tregojnë për dashurinë, thotë. Por çdo njeri për dy tyre ka në vetvete një ulë kuptimi më të veçantë tjetra. Prandaj dhe vetë fjalë së dashurisë, çdo njeri për dy tregon tregon, domthonë, një gradë të saktuar që s'e tregon tjetra. Kjo tregon më shumë se kjo është dashuri pak më ulët, kjo ke dashuri pak më lart, ose përshum për sfatën. Për sfatën kanë rreth 100 emra arabë. Çdo njeri për dy tregon një përcyesive të sfatës. Meqenë sar, meqenë al-battar, meqenë seif. Në varësi kanë shumë emra. Yndashtu do të them arabishtja ka një lloj veçorie edhe tek tingujt, tek tingujt edhe vetëm. Ka treguar Ibn Xhinnini, Ibn Xhinnini ka thënë nga dietaret e mdhën e jugus, dhe ka thënë nga dietaret e mdhën që është marr me me tingujt arabishtes, me, në më nën me me shkronjat. Po kanë për qëllim me tingujt se shkronjat quhen ato që shkruhen, kurse tinguj quhen ato që shqiptohen, që nxirren nga goja. Edhe këtë ka treguar dhe Xhulsem te mia. Fot arabisht e ka një lloj veçorie që domoshem nuk e gjen ashyu tjetër, që shkronjat kanë lidhje të ngushtë tingujt të shkronjave, tingujt kanë lidhje të ngushtë me kuptimin. Atë tregonte shelsoni të mirë thot, unë thotë ka ndodhur në disa raste e lexoj një fjalë dhe nuk e kuptoj kuç kuptimin saj, por vetëm nga tingujt e fjalës bëja një një paraforsim thotë mendoja që kuptimi se do të ishte diçka e ngjashme, dhe kur shikojm fjaloren e kuptoj që ishte kuptimi i vërtetë. Dhe gjija kuptimin siç mendoj e mendoja unë, do të ka lidhur me tingujt. Edhe pas sa të shërbëtorët e mië lëzova që do i bën xhini, që ka qenë në dietarat më të hershëm, që ka folur për këtë çështje, edhe i bën xhini kishte ndodhur një gjë e tillë dhe shprehte diçka të tillë. Që fjalën domthon tingujt kanë lidhur ngushtë me kuptimin e fjalëve. Edhe ëh, në këto as domunëllë veçoj shumë madhe, Ibn të mëdha, gjithashtu i bën xhini tregon një lloj teori të çuditshme për arabishën, thotë çu për shumë. Se sa si si ka radhit Allahu subhanallahu i junë arabë, thotë, për shumë shkon ja t në junë arabë kur ajo vjen kur ajo vjen në mes të fjalës ajo tregon prerje tregon prerje për shemb u thot fjala bette betera çu bette është tjetër betera është e tjetër janë dy fjalë ndryshme më po nga që kanë të në mes të dyja tregon një lloj prerje bette do të thashë diçka do të thonë që do të thosh ta ndash rreshtin e ti ja për fund de këtu është de këtu ke kufirin të thosh bette i ka më do të thashë nuk kam mbësai nuk domodin nuk lejojmë më saj për shkakun ton. Kurse betara do, shkama, do të ta presësh kamë më shumë. Në të dy kanë tën mes, thotë i bën xhini, të janë mes, tregon uaj, tregon një lloj preri, po është një lloj preri veçantë. Është një lloj preri veçantë. Gjithashtu kur shkonja rënë, ngjon arabë thotë. Thotë thot i bën xhini, kur shkonja rënë përdoret në fillim të fjalës, ajo tregon, tregon për zgjidhje në diçka, ose për fshehje. Për fshehje. Po për shkakun thotë thotë Gabet i shems Shkojnë gëga Gabet i shems Humbi djeli Këtemi në përendoj Gjithashtu të gasa filma Gasa do të u zhyt nuj thot, Gata se se bëh Gata se gjithashtu të u zhyt është në le zhyt i tjetër Shkët dëmë dhe në ka qudire të vete gjuarabë Shumë gjithashtu të shkojnë ja në nën Kura jo përmendet në filim të fjales Ajo të regon shfaqje Pra ne thotë të thot, përkisaj në fëthe Në fëha në bet Të trejk të fjallet të rëgjën shfaqe. Në fëhë, në fëthë, do në në fryn me gojë. Fryn, po është fryri e lehtë. Këse në fëhë, është fryri e fortë. Të dhe nga fjallëve të në fëhë, këse në fëthë, është me lehtë. Në fëhë, i frun zjarë, këse në fëthë, si shë bëjmë në kushonë kër i frytë dykujtë, me të lehtë. Edhe në bëte, do në më thë Jeta ju tregon për fjalën për dy shkollë, shkolja e xhim dhe nun, kur bashkohen dy bash tregonin fshehtësi. Fjala xhin, gjithménë xhin, pse quhen xhin dhe xhindo sepse janë fshehtë. Edhe xheneti thotë, quhet xhene sepse ne nuk e shohim tani thotë. Tregon një gjë çuditshme, që gjua arabe është diçka shumë e çuditshme. Për sa përket lehtësisë gjuhës arabe, ka dhënë një, ndonëse një miqafir, një, një, një, një francez i cili e mba, kanë mbajnë atë xafir për për të ditur, për një ditur ka dhënë shumë. Tot është shumë e thjeshtë sot për ti mësuar bazat e gjuhës arabe. Rregullat e gjuhës arabe në pamjen e parë duken sigurisht të vështira, por ato për çuditë sot janë janë shumë të rregullta dhe janë në të rregullta në një formë të çuditshme që është, do të thonë, është nuk gatëson është e papërsueshme, do të thonë, e papërsueshme, do të thonë. Kështu që një person i cili ka një lojik mesatar, jo jo shumë të lartë, lojik mesatar, do të nëse ai përpiqet për disa muaj Më një përpjekje mesatare, thot, ai ka mundësi të i dhamë sugjinë Arabit. Dhe 40 minuta e lësh afjet domosdoshmë. Të tregon se domosdoshmë gjua Arabit, domosdoshmë është edhe është e tillë vëllai, e kemi provuar. Vallaj është e tillë, është më e thjesë se të më, mësojmë shqipisht. Nuk ka ndonjë deformimë të të strukturave të fjalës së cilë ka anglisht, ka një fragmentshmëri me shipën në, në strukturën fjalës. Ne merr fjalën e parë, të dytën në radhë, informon siçi kemi gjuhën shipën dhe det fjalën në arabisht. E para, e dyta. Shkronja ashtu si shkruhet ashtu do të lexohet. Nuk ke problematika tila, të tilla, domethënë se ndryshe shkruhet, ndryshe lexohet, ndryshe shqiptohet. Ja, problematika që kanë gjuhët gjuhë angleze me radhë. Në arabisht nuk ke diçka të tillë, e ket shumë thjesht. Do të duhet rreth 2 javë për të mësuar shkronjat, pastaj mos e më si mësosh mund të futesh mësosh arabisht, ndonë ke për ta parë që ajo është gjuhë shumë e bukur, domthonë përvesh është e thjesht, por është edhe shumë shumë e bukur. Domthonë gjuha arabe ka mundsi Të japi ti domethënë atëa fuqinë për t'u shprehur më bukur se mund të shprehësh në gjuhën shqipe. Shumë herë më bukur. Nikoj që në gjuhën shqipe du, duket veta shumë i varfër në fjalë, në, po pra në arabisht mund shprehësh me shumë fjalë të mdhaja, shpjegon shumë gjëra domethënë në formë më të bukur me sinonime të shumta me radhë ose me pak fjalë fushë një ide shumë e madhe. Dhe këto gjëra vijnë vetë përkthimi. Që un po flas për mendimin që kam përkësy kam parë vetë përkthimin që kam përkthyer vetë. Edhe vlezë të tjerë. Një libër në arabisht mund të jetë 60 faqe, kur po të shkruhet në shqip bëhet 120 faqe pse, Nga ve e Fjallit, në veç strukturën e formimit të fjalive. Fjalit në fjalën gjun arabe, fjala në gjun arabe po sikosh mbi 70% fjalë gjun arabe rënien e kanë me tre shkronja. Me tre shkronja janë, janë të shkurtra. Pastaj 30% te 30% qi, një pjesë e madhe e tyre e kanë rënien me dy shkronja, pjesa tjetër e kanë, një pjesë e vogël për tyre pasa e kanë me katër shkronja dhe shumë shumë pak e kanë me pesë shkronja, shumë shumë pak. Shumë pak janë ato që kanë pesë shkronja rënien. Dhe Domthon kan një struktur shumë të rregullt fjalia, ko e shkuar, ko e tashme, ko e ardhmë, nuk ka kotier, do të vetëm këto dy koka. Ko e shkuar, ko e tashme, ko e ardhmë, bile ko e ardhmë shumë e thjesht se i futë një vetëm një përparë një dt, edhe bëhet ko e ardhmë në formë shumë të thjesht. Do nuk, nuk ka shumë kohë ngatruar si ç'kemi ne ju shipet më ka tet kohë çdo koka, tet do më çdo më çdo mënyrë ka tet koha, tet mënyra më radhë ngatres ajo po ishte do të ishte, po sikur të ishte, ashtu si mos ishte, domthon pas shaqën më radhë domon nuk i ka atdhen natresh gjuha domodin arabe i ka shumë thjeshta dhe dhe është e çuditshme që, që subhanallahu e un kur kam filluar me sugjëran në fillim fare po si thoshme vetë si ka mundsi që të shprehet njeriu për këto të kohësh që kemi në gjuhën shqipe shpreh në gjuhën arabe një kohë që ka gjuhën kuranit por pastaj subhanallahu kur msova vera që ishte spaç e çuditshme ajo ja, gjisë fuqi shumë vaja ne për shumë gjuhën shqipe përdorim shumë folje të ndihmëse Por shumë themi kur ne bëjmë kur ne bëjmë bukën, themi bëj bukën ose gatoj bukën. Por sa arabë më thon gatoj bukën, thot e bukosa thon. Khabez thon. Fjala khubz. Fjala hudun kanë ka ka domodin një lloj elasticiteti shumë madh fjalës. Sepu shumë ne fjala pun, punoj, punuos, puntor, punime. Domodin shumë pak fjalë të tjera kanë gjuhën shqipe që kanë këtë lloj elasticiteti, si kur ne ka pun. Është shumë pak ta. Shumë izë fjalën ngurta dhe për t'i kthyer ato domodin në fjali ka nevojë t'i fusësh folin ndimse përpara. Thuash bën bukën. Ose, dhe më dhënë, bëri murin Kursa ta në gjurë në rive, në gjurë në rive kanë direkt Dhe një të fjallë që ti e përdojnë si emër Këthejnë folet të dhe përdojnë folet direkte Nuk ka nevojnë në nënë që ti si vendosës për para Dishka për ne dhe Kjo bëndë të shkurtimi, që ti me pak fjallë Shprej shumë ideje I bi shumë shkurt të më dhëmë Gjithashtu, për t'inzirë dhe më dhënë Musimale q Nun duhet të shikuar edhe kundat e kësaj. Në Islam nuk është ndaluar që muslimani të kasme gjuhë tjetër përveç gjuhës arabe. Bëhet fjal për ata që njohin arabishtën. Bëhet fjal për ata që njohin arabishtën dhe janë arab folës. Ndërsa për ata që nuk e njohin arabishtën normalisht është, është thundon e lejuar pas me gjuhën e tyre, por nëse kanë musliman të thonë një gjuhë, atë gjuhë e parë që thonë ata nuk është anglishtja, as rúngjishtia, as gjermania, por vetëm gjuhë arabe. Edhe po u them që gjuhë arabe është shumë herë më e thjesë se gjithë gjuhët e tjera. Po flas dom me përvojë. Dhe faleminderit që më dëgjon, po shumë. Ta mori uni inshallah pas fal. Transmetohet ka treguar Shehukun Zemtimi një hadith, po fatikisht nuk është i saktë si që është transmetuar nga Profeti, sa nuk është i saktë si hadith nga Profeti Sallallahu Alaihi si Wasallam, por thotë Shehukun Zemtimi që ky transmetohet nga Omer ibn Abdullah, thotë: Kush ka mundsi të flas me gjuhën arabe, të mos flas me gjuhën Me e mëjute huaja sepse kjo gjë fole me gjunë në huaj e çon njeriu në hipokrizi e çon njeriu në hipokrizi thotë ku të spa vëllai gjë shumë tho, twi, thot. e madhe thotë sheh vëmtimi i thotë ka transmetuar të asile vi me një zinxhir transmetimi të saktë thot. kjo thotë duke si fjala e Omerit thotë ndërsa fjala e profetit sallallahu alaihi dhe sallam kjo thotë nuk nuk më duket e saktë thotë sheh vëmtimi ka treguar në librat e këto dhasat të mostaqime dhas gjithashtu ka thënë omrun um, khata bi radhiyallahu anhu Mos mësoni gjuhën e huajve, po të mos mësoni gjuhën e huajve, u drejtot arabëve. Normalisht përdesu drejtot arabëve, këto në marish, për të Arabve, në të vërtetë është një nxitje për muslimanët që ata të përpiqen të distancojnë këto gjuhësh, vetëm mëson gjuhën e Kuranit. Sigurisht se kam mësuar musliman të parë që mëson gjuhën, por shikoj për shkakun, si u thënë Andaluzi. Andaluzi, Andaluziu flisë gjuhë huaj. Ka qenë gjuhë latine, gjuhë të tjera. Përveçse gjuhë të tjera ka qenë gjuhë latine atko. Erdhën arabët, futën arabishtën, futën arabishtën. Po sikosh posaje atje vallai, të, të marrësh librat e dietarëve të zotës, nuk ka asnjë lloj dallimi nga arabot e tjera. Këta janë arabë perëndimor, kurse ata janë arab lindor. Mer librat e Ibn Hazmit, elokuenca e tij e kalon elokuencën e shumë dietarëve të tjerë. Ibn Hazmi ka qenë në Andaluzia. Elokuenca e tij, edhe ajo fasahat, fasahat, apo asertia e gjuhës së tij, është çuditshme. Thosh këngë nga Spanja, s'ka mundsi. Sepse ata donë u bënë rafolës, domodin e fizis shumë bukur, apo ka qenë Imam Delber. Imam Delber ka qenë në diyet gjithashtu ka dietarë që ka qenë në Andaluzia, apo ka qenë Imam Shatibi, Imam Shattibi që ka muzë dynjan që dietar kanë thënë për Imam Shattibiun, Imam Shattibiu e shikonte sheriahten siuri si një person që është vë malë dhe i shikon e shikojnë qytetin me pron dorës. Domodin ai shumë njëri ditë turistë. Të gjithë thonë se Imam Shattibivet ka thënë që nuk po ka mundësi që njëu të bëhet i ditë posa gjun arabe. Domodin ksu ka thënë Imam Shattibiu, tregon që duhet ambso gjun arabe shumë mirë. Ërë çuditshme është që me arabishtën e marrën, janë marrë jan domun dietarët dhe jo vetëm arabët, edhe huajt. Dhe nga dietarët huaj që kanë mësuar arabishtën kanë qenë dietarë gjuhë, kanë qenë më Sibohe. Sibohe-i ka qenë pers. Pers. E mësoj arabishtën, veç e mësoj buo dietarë gjuhë arabë dhe shkroi ti një libër që quhet që që El Kitab. Ne Quran, në Kur'anin gjuhën arabi thënë El Kitab. Kuze ky bën një libër gjuhë dhe e quajti El Kitab. Edhe kanë von dietarët Kitabi Sibohe-it. Po ju në arabë është si kitabi si Kurani për për muslimanët. Donë? Kitabi Simoë është libër shumë i vështirë, nëse është 5-6 vëllime. Edhe ai ishte i huaj, siç ta rab. Qjo Simoë, edhe fjala Simoë, në gjuhën thot e gjuhën persë do thotë era e mollës. Kjo kishte emrin e tij, donë, Simoë. Gjithashtu transmeton tra Atabni Yasar Thot, ka thënë umër i radhjallan, hu i jaku maratanat e leajim, thot, ruhuni nga juha e të huajve. Jithështu nga ata, trasmetohet ishka tjilë se ka thëmë aji vetë. Jithështu trasmetohet nga Dawud im në bihind, se Muhammed ibn Saad im në bihokas, ka të gjuhër disa njërës që po flisën i gjuhën perse, edhe tha, që është kjo, që është kjo, dhe më thënë, ky, zjerputizm mbas kjo zjerputizm mbas më bas islamit. Që ës ata dinin dinin gju në arabë, e quajti domethën gju në arabë gju në tauhidit, kurse gju ti domethën gju në persë gju në zerputistave me xhusëve. Edhe fat çesh kë me xhusizëm domethë ta shih ta mbi islamin, në që flisim gju në tyrë domethën. Një katrgon që ku të folurit domethën me gju në tyra ai konzon diçka të rëndë. Bëhet çfarë për atë që dinë arabishtin. Edhe gjithashtu sheh sentimenti ka qortuar disa njerëz se cilë flisim gju të huaj dhe ka fol fjalë gjera gjata për të çështje. Gjithashtu dietar kanë pas diskutuar edhe çështjen e personit i cili do të thonë nuk di, nuk digjon arab. Ai lejohet atij që ai ta shprehi, të falet namaz, të fal namaz vetë lutin gjithë tëra. Edhe shumë dietar me mendimin që namazi nuk është sakë nuk i saktë nëse ai nuk e lexon në gjuhën arabe. Pastaj vet namazi, po çikosh, namazi i gjiti bëhet në arabisht. A nuk është këndzite për musliman që ai në arabisht? Pastaj domon vet ideja do një që ne i më urdhëruara që ne të jemi të përqendruar në namaz. Kad aflahu lmu'minun alladhina hum fi salatihim khashiuun ot ka shpëtuar besimtarët ata të cilën namazin tyr janë të përqendruar, të nështruar. Çfarë nështrimit do ndi ai person i cili kur e thot Allahu Akbar nuk e dijëse Allahu Akbar, thot se mi Allahu limen hamide, nuk e dijëse më thon se mi Allahu limen hamide. Thot Rabbana lakal hamd, nuk e dijëse më thon Rabbana lakal hamd. Thot alhamdulillahi rabbil alamin, er rahman er rahim, malikajoum id-dini, aga nabudoune, aga nasta'in, skupton që fare. Kondoni më me një faqe dy faqe Kurani nuk kupton hiç fare. Çfarë biçin do të ketë namazë? Çfarë përqendrimi do ketë njëri namazë? Nuk ka asha kët përqendrim. Ai në gjendë më normale, ai domoshta do të thjesht të ketë frikëllon, një më mirë, vetë thjesht po mendon që Allah po shikon, edhe po rris guak, se nuk kupton gjë normalisht. Por këtë asaj domoshta është shumë e dëmshme. Allahu Subhanuhu Teala gazbë Kur'anin, por çka gazbëjt që ne e të kuptojmë. Edhe ka bërtën gjuhën arabe. Prandaj o oh, vëllezër, të shkojmë ne te Kur'ani, edhe jo te vi Kur'ani te ne. Prandaj un, domoshta Në atë, si të ush me Lërkë për mësin që dhëtë këtë muslimani Them Që përkëthimi i librave Nga gjuë arabe në gjuë të huaja Në të vërtet Me planin afat gjatë Në të vërtet ajo është penges Për mësimin e fejsis tame Në planin afat gjatë Në planin afat shkurtër mund të këtë dobi Për individu të mara që nësojnë fejnë për vete Në planin afat gjatë Por ajo do i bëj ata më mbarë pa që atë tin e importas, mos më mëson gjuhën arabisht, do s'kam nevojë, kam, nevoj, kam gjithë ditë për gjuhën shqipe. Opsion po bulum them nuk mësohet fem me, me libër gjuhën shqipe. Nuk ka shans një person të bëhet një reditor me libër gjuhën shqipe. Nuk ka shans. Sigur të përkthejnë gjithë librat, nuk ka shans. Pse? Por unë them sigurt që ka disa gjëra që sado ti përkthejnë ata, ti nuk e por të kuptuar, por s'e morë vesh në arabisht ata. Kjo është sigur. Kjo e sigurt. Kë fusha e dijes, është fusha fusha usul al-fiqh. Vetë arabishtja Vet Kur'ani nuk kuptohet si pa qejpojësi sezon arabishtë. Të. Sa do të përkthehet përpijje nuk ka shans, sepse Allah i më dhurou e ka shkruar Kur'anin arabisht. Dhe nuk ka mundësi askush që ta përkthejë Kur'anin dhe t'i japë të gjithë kuptimet që janë vënë t'i japin në gjuhë tjetër. Nuk ka mundësi. Maksimumi që bëhet do të japë një shpjegim, një shpjegim të shkurtër, një tefsir. Gjithashtu nuk ka bukurinë e fjalës që ka vet Kur'ani. Për shkak të Allahu subhanahu wa taala përmend disa fjalë Thash, në arabisht të ka dhe, vetësuri, dhe një dojë vetëshurije Dhe më dhe që kur fjalla vetë fjalla tingulli, tingulli Ka një dojë fuqin vetë vete Se nul qi fi kulubi lëdhine këfërur rrërb Se nul qi fi kulubi lëdhine këfërur rrërb Po për tash përështë të rrërb Këllu i fjallë Rrërb Filon qikëtu të gjuha Edhe pasaj futët në brëndësidh Dhe delë për sëri Rrërb Rrërb Që të rëgon kjo? Kjo vi si shkruajn, po ta dëgjosh ti më jep një pushtypje se ke të bosh me diçka të madhe. Edhe fjala ru'b, ngjua arabe do të thot merr, do të thot merr. Von do fusim zemrën do të merr, por kur e tië dëgjon vetë nga gjua arabe, ti jep një pushtypje më të madhe sa kur ta kurta thon ngjushni të merr. Me, kur e gjën ru'b, vet fjalë të tremb, vet vet tingull të tremb. E jo më të më thon ajo Hola ka, jole bukurie që s'munda djesh do s'mund, s'ka shans ta përkthej. Ta vurtë këto fjalë arabish, po zon kishë vloj tingull e para e kuptoj për sa. Ës vet ajo që duhet të du ta lexosh, ta dëgjosh. Pastaj gjithashtu ka treguar domun, domun kanë treguar dietaret, kanë thënë kështu. Pot yemri li kulli ahad yaqdiru ala taallum al-arabiyya an yataallamaha. Do duat për çdo kënd që ka mundsi ta mësoj arabishën, që ta mësoj atë. Po nuk themi domoshta që është haram me me, me që njëu të flasë me gjuhën e tij, por nëse ka mundësi në të mësoj arabishtën të flasë në çmën e tij dhe në ambientin e tij arabishtën, kjo normalisht kjo është më e mirë. Mbije Imam Shafiu vetë e ka bërt me kruh pa pëlqyeshme që dikush të emëritohet me emra jo arab. Edhe të flasë me fjalë që janë përziera që në të cilat ka fjalë arabe dhe fjalë jo arabe dhe kjo gjë është transmetuar nga sahabët dhe nga tabiunët. E gjithashtu e, e nështë transmituar nga Alio radhjallahu dhe nga Omer radhjallahu anhu. Gjithashtu djetarë kanë tërguar që të folurit me gjuhë të huaj për eqra e bishtës, në më thërë në qënë njeriu në, në gabime. Ka tërguar përshu nga Enesi, transmituar nga Enesi, që thot, edhe nga Omer në Khattabi, kushë mësonë gjuhën perse, shtohët pisliku i ti dhe bje vlerë e ti. Kushë mësonë gjuhën perse, Se pse i thon të fjalë është asa se po ti shikosh mund të mësoni një shajt mësoj gjuhën arabe, atë gjuhën jo arabë me radhë dhe gjuhë të tjera pse? O vëllezër subhanallahu, mësimi i një gjuhe nuk do thotë mëson vetëm fjalë të asë gjuhe, po ti në të vërtetë duhet të mësoni gjuhën ti do mëson në edhe kulturën asë gjuhe. Prandaj kur ti shikon më shumë që, që dikush mëson një gjuhë, dashj pa dashj ai do mësoni pjesën e kulturës do të hyj dashuria as atij popullit në zemër, sepse Gjuha si e tyre është kaullupi i devë, ai i cilë i ditë, e popullit vetëm atë ljohe. Por edhe në arabisht kur timson arabishtën, patjetër që ti do mësonsh tekste nga Kur'ani, tekste nga hadithe profetike, do mësonsh fjalë sahabë, fjalë tabin, fjalë të hurta arabe. Kështu të gjitha këto do mund në të nënvertojnë me saman arabishtes. Kështu edhe, kështu që gjuha arabe do vërtet konsiderohet një mënyrë indirekte për mësimin e Islamit. Edhe mund të ketë edhe ndikim më të fuqishëm, bani tregojnë, tregojnë këta juftarët çi mësimin e gjuhës, mësimin e gjuhës e kanë konsideruar këta qafirët vet një nga mënyrat më të fuqishme për ndikimin në shoqëri. Prandaj edhe ata kanë urdhëruar kur hyn francezët në Egjipt, thonë mësojuni frangishtën dhe në dhe në Algjeri mësojeni frangishtën popullit, sepse poqyesët ata mësojnë ata atë hembrsinë. Nuk kemi nevojë të pushtojmë më. Nuk kemi nevojë të pushtojmë, më thonë. Në, ato do bën si ne poqyesëm të thonë gjuhën franceze. Dha asu ndodhi me vërtet, ata mësuan frangishtën, ata u lan trut. Nëse po mësoj gjuhën e tyre, pastaj ai, të gjithë informacionet shkon në gjuhën e tyre, të gjitha ato zakonet e tyre më radhë dhe deshë po të ndikojnë njeriu. Do t'rregoj një shembull, të shembul, ta dëgjoj profesor, një profesorin shembull për çështën e gjuhës, se si ndikojnë gjua. Pothin serbët për shembull, serbët u mësojnë fëmijëve në shkolla. Ku mësojmë matematikë, matematikë, dhe matematikë, jo më gjuhën që gjua është. Edhe matematika ka lidhje fare me temën. I thosh matematikë, ti thosh 2+2 bën 4, a? Tho është e kemi, kemi dy kosovarë, thot, që u vranë, dhe dy e më të lagosur. Kësa dy që e më të lagosur vëdicin, thot, dy kosovarë vëdicin, thot, dy kosovarë vëdicin, thot, dy vëdicin, dhe sa u bënë? Fmi e gjithë u bënë katerë. Në më më më më sonë në teja, më fuzin një gjakë qitë vejgjit vërasin e kosovarëve. Si, matë matematikës. Pa kuptuar parë një zemë që kosovarën të qitë dëmë vëdicin, dhe Shumë thonë domthonjë us. Ti fillon mëson gjuhën dhe ai të futën fjalë turta aty, thonë që mund të in fjalë turta aty qavirë edhe dashi pa dashj nikosh këtyre. Por edhe shikon këto fjalë seleve të cilët thonë që kush mëson persishtën, ai do të bëhet i keq, ose shumë rallë kanë tilla. Sigur se thonë që kush mëson arabishtën aty i shtohet domthonjë ajo vlera e tij, shtohet logjika dhe kjo është transmetuar gjithashtu nga ti pjesë me selefëve. Gjithashtu është pyetur Imamul Zuhri <coughs> për çështjen e vlerës njeriu, ç'i vlerë njeriu mburnisë me radhë, thon, kush e gjem do më vlesh të njëriu për ty, thon, gjemë e vleshën thotë është ajo pasrtia e gjuhës. Mande tregohet që selefët, selefët kur dëgjonin fëmijët e tyre që gabonin, gabonin në deformimin e një fjalë në gjuhë, i rritnin. Gjuh, I rritnin që mos gabonin gjuhë, sepse gabimin gjuhë do të çan gabim Kur'an. Kur ai ato thotëm do të thonin i qortonin dhe i rrifnin pse gabonin ngjuh. Pa ditë te Karabut ka qenë gjë e madhe gaboi ngjuh. Do gabonin gabim gjuhësor. Gabim për shkak të kësaj që ta kuptoni iden për çfarë bëhet fjalë. Ky qoft lahn në arabë, lahn. Do dhe më thon kur themi ne për shum kulhu wallahu ahad. Kul huwa Allah. Ne themi kulhu wallahu, nëse do thoshe kul huwa Allah hi, e ose kul huwa Allah i, arabot e e quhin do të thonë se kanë qjellë mi kokë. Sofatisht me anë të ndryshimit nuk ka kuptim fëlis. E parent ka thënë Abdulmeni që më ruan dy gjëra më kanë thinjur mua thot. Hypja në mimbere edhe frika se mos gaboj në këtë mëqut lahn. Frika prej dhe të prej djetarve, për gabimin. Atë ka qenë një prej dietarëve. Shkoi për të recituar hadithin. Shkoi për të recituar hadithin. Filloi po po lexonte hadithin profesorit të tij. Po kishë unë gabim e tilla. Do i thaj profesorit dha. O oh, filama ti më shumë më shumë se sa shkenevoj mësosh hadithin ke nevojë mësosh gjunë rave prandaj shkojmë so rave ishin pastaj hajde një herë mëso pastaj hajde mësosh atë hadithin gjithashtu profeta sallallahu alajhi wasallam ka thënë an teshabbe bi qawmin fa huwa minhum kush pronjësojmë një popull ai është prej tyre dhe një nga mënyrat e pronësimit më të shumë me njerëz është ti të mësosh gjunë tyre prandaj po thënë ullëzën nëse dikush dëshiron ti mësoj gjuhën mësoj gjuhën arabishe jo gjuhën arabe gjuhën e Kuranit dhe kush ka dëshirë ta kuptojë Kuranin kush ka dëshirë të kuptojë hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam ti kupton vetë jo me ndërmjetës të mësoj gjuhën arabe ti gjithë to librat që keni gjuhën shqipe sado që ato janë përkthyer mirë me radh ti ngelesh prapë do të thonë ngelesh peng aty që përkthyer sepse ti e ke kë, kuptuar hadithin nga fjalët e tij në një kohë që ti don po ta mëson arabishtën të kuptosh si Kuranin nga fjalët në vet fjalë profetit sallallahu alajhi wasallam sigurt ti ti kur sigurt ti je përpara profetit sallallahu alajhi wasallam po dretohet ty. Edhe ashtu, domethën mos njohja e arabishtes ose dobësia e njohjes saj është shkak i njeriu të humbi. Pra ne ka thënë Imam al-Asma'i, al-Imam al-Asma'i thotë kam dëgjuar Khalil ibn Ahmed al-Farahidin, thotë ky që në fundi ka thënë, kam dëgjuar Yusef al-Sahtiani që ka thënë Shumica e atyre njerëzve, banorëve të Irakut, që janë bërë zindiko, janë bër për shkak se nuk ninjin arabishtën. Donë këmbukaron kufur. Pse? S'nin arabishtën dhe gabonte. E kupton do korrën gambim dhe çon në kijën kufur ditë nga feja. Nëse ninjtë, s'ninsa të siç duhet. Gjithashtu fioni më mshafir që përmendën mund sipër thot: ë, vot majahilennas walahtalafu illa litarkim lisan al-arab fot nuk u bën njerëz i ignorant dhe nuk kanë kontakt me njëri-tjetrin vetëm sepse ata e lan gjuhën e arabëve gjithashtu Ibn Xini ka thënë Ibn Xini ka thënë inna akthama min dhall min ahli sharia yani al-qist fiha wa hada an al-tariqah mufla ila ha fa inna mastahwa wa astakhaffa hilmuhu dha'fuh astakhaffa yastakhaffa hilmuhu dha'fuh fi hadihi al-lughah al-karimah al-sharifah allati khutiba al-kaffatu biha fot Shumitës e atyë që humbën, që ishin muslimatë, që humbën nga rruga e mesme, edhe devijuan nga rruga, në më dhënë, me mirë, thotë, shka ku psa ta humbën, ishte sepse, në më thonë, logikën e tyre e humbi, dopsia, e njohis, e kësa i gjuhet të ndereshme, me të cilën, në më thonë, Allah është dretuar njerëzve. Në të gjithë gjithë ashtu, ka tërguar edhe imam 7.6, me këti që thotë imam që të dhënë në gj Thot ka treguar në hadithin që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që në fund fare njerëzit do marrin si drejtues njerëz injorant, thot sepse ata thot nuk kanë gjuhë arabe thot, por do kthe, që që mund kthehen dhe ta kuptojnë me anë të sa i Kur'anit dhe Sunetit thot. Por ata thot do jenë huaj arabe jo, dhe për këtë arsye nuk do kanë mundësi thot që ta kuptojnë Kur'anin dhe Sunetin dhe do humbi thot. Edhe Hasan al-Basri ka thënë ehle kethumul ujma yataawilunhu ala ghayr tawil. Foda ta nësh katroroj thotë gjuhë huaj ose mos njohëra bishtes edhe kështu ata thotë të deformojnë kuptimin dhe nuk kemi kuptimin e dur. Edhe këtu pas e ka treguar dietar një shembull, ka qenë një për dietarve Qus Hamri ibnul Ala, ka qenë në dietar të mdhën djus. Edhe këtu thot takon një Hamri ibn Ubeidin, Hamri ibn Ubeid ka qenë koka e Mu'tazileve. Dhe Mu'tazilet kanë një mendim që thotë që gjuna fqjarat nën dynja nuk i gjuqëm çum çafira, por ata në botë ndonjëherë janë xhennem përjetshëm. Domethënë si punë po haurixhë, kjo është mendim i humbur. Që gjyqtarët, dë një person i cili domthonë bën gjunaf, poqëse gjunafi ti nuk është kufër, ai është në dëshirën e Allahut. Në gjykimin po dojë Allahu e fal, po do e dënon. Ka për ty që do të dënoj, ka për ty do të falë, varëse sa punë më ka bërë më radh. Është e cishme kjo është ndër të Allahut. Ky është mendimi me i Sunetit. Kurse Muhamedi (s.a.w) thon, po bën gjunaf, çdo gjunafi ti bon dhën, dihë i përjetshëm në xhenem. Sputon. Edhe nga kuptoi, nga e kuptoi këtë lloj gjë ky, ky Amr ibn Ubayl thoshte e kuptoj të ligjjet sepse thot Allahu subhanahu wa ta'ala ka thon Kur'an inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahu nuk e thyen premtimin. Nuk e thyen premtimin. La yukhlifu al-mi'ad. Wa'da Allahu la yukhlifu Allahu wa'da. Premtimi i Allah, Allahut, Allahu nuk e thyen premtimin e tij. Edhe por des Allah ka premtuar që kush bën gjunaf do hyn në xhenem, kjo tregon që hyn në xhenem dhe do të nëohet gjithmonë. Edhe atë i thot Amr ibn Alaa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 Faqionab bujajë, kështu se kuptonin gjithëse sharab. Para i thotë, "Ky është gabimi juaj" për këtu thotë ti humbe, thotë dhe humben një çështë e akite që është shumë e rëndësishme. Sepse për yllsonim ka thënë për haurixhet, sepse mu'tazilëse ka haurixhen. Janje, janë, janë kënde xehnemit. Kështu që domosdën gabimi nga u erdhi, u erdhi nga moskuptimi arabishtas. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanallahu te alan Kur'an, "Fänke huma tabalakum min an-nisay mathna wa thulatha wa ruba'". Mërtohuni. Me ato gra që ju ju pëlqejin thotë çofë në ato dyshe, domun dyshe dyshe ose treshe treshe ose katashe, ka duhet të marton me me 2 ose me 3 ose me 4. Disa që po e kuptojnë arabishtën, menduan se allahu po thotë të martoni me 2 edhe 3 edhe 4, sa bëjnë? bën 9. Është vonë, jo të marto të buri me 4 me 9 gra, jo jo jo me jo me 4. Pse? Sepse nuk e kuptojnë arabishtën, sepse vetë termi që është përdorur me thna nuk e lejon domun që të, të bashkojmë me me thulatha ruba qoftë se kupton atë që janë arabë, kupton një person i cili është arab, tamam, edhe kupton arabishtën. Kështu që mos kuptimi i arabishtës normalisht ka qenë njerëzit në këtë kuptim. Por këtë arsye është shumë e domozoshme që muslimanët kuptojnë që të kuptojnë Kur'anin. Edhe po u them të fundi. Kur kanë vendosur të ka gradhën vendimin e Emir Hoxha për mbylljen e fesë, a dini se çfarë ka thënë? Ka thënë kështu. Me muslimanët thonë nuk e kemi shumë problem fot që ne, domthon për vendimin tonë që të kemi zerë për mbylljen e fesë, sepse ata nuk e kuptojnë librin e tyre Kur'anit. Sepse ata nuk e kuptojnë librin e tyre Kur'anit. Edhe ku një popull është i larguar nga libri i vet, që është legjislacioni i ti, tij, normalisht i ke shumë thjesht të moshtrosh ata. Ndërsa kur ata e kuptojnë Kur'anin, nuk ka zhargje në vit të sotit kurse ai ka u, u zosur në vet, edhe aty në Kur'an tregonu muslimanë çdo lloj gjeje, që po ta po ta bëj atë ç'pohoi. Edhe ti fitimtarën të botën botën tjetër. Duke mos e kuptuar largohet. Fillon njeriu pasa devion. Edhe mjaft për muslimanin, do mjaftonte për ne, që ne që në timi nxitna nxitosur arbishte vetëm fakti që ti domethën duke e dëgjuar Kur'anin, kur ai kura këndohet ose duke e lexuar vetë ta kuptosh. Allahu të shdrejtuar ne të ka thënë domethën që kjo fjalë të shdrejtuar ndër të tjerat edhe ty. Domethën mendo paskur dikush të dërgoj një letër në post një person që është si thosh president i botës përshum, të të njëri, rangu të të një letë, për shkak të plasim njëri, raj unjerzor. Të dëgoj të një lider por një gjyqë që ti s'e kupton. Çfarë të bësh? Normalisht për ta kuptuar ato kur ti s'ke, domun oh, mos s'e ta kuptosh, atë do të përpiqesh me çdo kusht të mësohesh atë gjyqë që s'e kupton, çfarë ka dashur të thotë ai. Sidomos kur ti e di që ai dëshiron në vërtet të zëj, të udhëzojë ty të jesh arsë vallësor, prisë që ka punë vallësarë, çka është aka. Kjo është shumë e mabë. Prandaj do kjo e nxit njerën që të mësoj, domthonjë gjuhën. Arabe. Në më në të klasësh për arabishtën është gjë shumë e madhe dhe ka dhe më thënë të tërgjimit të shumë të përgju në arabe Edhe dhe dhe djetarët i ka ndën një rëndësi shumë të madhe dhe gjuhës arabe I ka ndën një rëndësi dhe ku në një suqen nga tingujt arabishtës Tek fjallët, tek, në më të kështë gjuhët morfologjia, të sintaksët, të fonetika Të gjitha problemet, domthonj çështjet që kanë nevojë arbishte, ata i kanë serioruar në një kohë që në bot sundonte errësira, ata këto i kanë pasur shumë të qarta, madje domthonj do qrit. Në çështjen e gjurave arabe kanë me dhëbe, si shkemë me dhëbën e fikut. Si shkemë me Hanefij, Shafi, Hambeli, Maliki, edhe më në gjurave arabe kanë me dhëbe. Ku ka kështu, domthonj megjithëse janë gjë të tilla. Diskutojnë ata me dhëbi basse, me sel me dhëbi kufus. Fillojnë të diskutojnë për çështje, kjo është kështu sepse është kështu, domthonj futen domthonj në një gjë shumë thella. Një gjë shumë e bukur. Po kam fianë më që subhanallahu allahu majdhuro ka ruitur të gjuhë edhe është çuditshme, përse që që, që, që se të rruhesh Kur'anin, të rruhesh gjuhë. Nëse po rruhet gjuhë, kuptohet Kur'ani. Prandaj Allahu majdhuro ka ruitur edhe ka vënë për to dietarë shumë, të cilët janë kujdesur për këtë gjuhë. Dhe ne kam për hapur atë, u kam thosur atë njerëzë, madje tregohet që ka qenë ka qenë një një dietar i cili quhet Ibn Malik. Ibn Malik tani më kujtohet nga dërgoi profesor gjuhës arabe. Këj profesor që po them Në qëndishme se këj kur ne ev në mësim një gjuë arabe Bërë që e gjuë arabe për arabe A të për arabot, jo për shqip, për të të hujtë Kër e mësim një gjuë arabe e jetë me një zelë shumë më me, me në vërtet e dashuron të arabishten E thoshtë e unë kur viktu për mësim Unë thoshtë e duhet Duhet të rëshikoj minimum i dhjetë referenca Pas e të viktu të shpjegoj juve dhe mëtanë arabishten Dhe e listi gjithmo arabisht me koran E thoshtë e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 El-sallallahu ma dhur, shpresoj se ka pas sinqeritet dhe allahu ma dhurë e bëri pasaj domthonateja, virzhon e tij që që mësojnë gjithë botën. Sot e sot kësaj dite, poqesë ditë do të dëshiron mësosh gramatikën e gjuhës arabe. Domthonjë që mbas ke mësuj gjuhën arabe normalisht, mësoj gramatikën që të bësh ditur, mësosh, mësosh, mësosh, një ditur, normalisht do mësoj vjesë një nominale këtë herë, që quhet el-fith nominale. Shu spallë dhe dietarë gjuhës, i ka ngritë allahu sipas sinqeritetit që kishin ngjëti i lart dhe do të thotë nuk ka arabishtas shumë ka do të thonë është gjuhë është det është det i pafund. Bukuria e saj do nuk ka mundësi ju të ti shprehni, do të thonë vetëm thjesht ka mundësi dikush t'u ndihmojë që, futeni dhe, Alla, mirë, Nësëllë, në uart, që të futeni për për ta shikuar vetë detin dhe bukuritë e tij do të thonë. Allahu shprehën mirë të gjitha. Nusallah të më dhurojë me vepra të tjera që e mësojë arabishtën dhe u mësojë të njëjës.